Här kommer programmet Toner och Tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen till ännu ett program av Toner och Tankar. Sångaren Mikael Jällestrand som bor i Malmötaxken. Han är pastorsbarn och själv musikpastor och är en av våra härliga kristna sångare som förvaltar den här klassiska sångartraditionen samtidigt som han själv är musikalisk allätare och gillar lite olika stilar. För inte så länge sedan så gjorde han en CD som han kallar för Mitt Arv med välkända andliga sånger i nya arrangemang. Här kommer en älskad salm och sång, Saliga visshet, i Mikael Järlestrands eh, tappning. Jesus är min Himmelens glädje Fyller mitt tid Född av hans ande Ren i hans blod Får jag förtrösta Styrka och mod. Han är min glädje han är min son, hon är min prisa, livsstågen Han är min läge, han är min son. Hon är min prisa, livsstågen Allting jag uppgår allting jag var strålande morgon för mig upp fram inom mig hör jag änglar ge bud tala om nåd och kärlek från Gud han är min glädje hon är min priser, livstagen lång. Han är min glädje, han är min sång. Hon är min priser, livstagen lång. Sitt ljuvliga ro Nu är jag hos Jesus Vilar i tro Vänta var inte Öga har sett Vänta Ja, naturen går till vila. I eh, fredags när jag åkte hem från Skänninge med eh, Össköta tåget som tar en timme från Skänninge till Norrköping. Då njöt jag oerhört av att se naturen gå till vila på något sätt. Mörkbruna, jämna, beredda åkrar. Gula och röda löv på många träd Och rimfrostens vita pudersocker på andra träd Klart väder Att se vackra landsbygdskyrkor Med Spetsiga torn Upp i skyn Och trevliga hus Och allt det andra Det stämde mig verkligen till glädje och tacksamhet. Här kommer ännu en av de kända sångerna med Mikael Gärlestrand från hans album Mitt arv som en härlig gudomskälla. Sanning Som i Jesu hjärta bor han har öppnat pärleporten Så att jag kan komma in Genom blodet har han fräst mig Och bevarat mig som sin En gång som en jag gav dig var som en så radjud jag var men ett hjärtkrossat hjärta Jesus säger först i dag jag vet att han har öppnat därevunten så. Jag är inte på en festplats, jag bor för att leka som så. Till en gyllneport jag når, För Jesus stora kärlek var för mig den öppenstå När jag åkte hem med tåget igen i söndags efter gudstjänsten i Skänninge pingkyrka så såg jag egentligen tydligt för första gången i höst några lärkträd som envist lyste gula ibland de andra träden. Och om några dagar kommer de att synas ännu tydligare när mer av löven från björkan och andra träd har fallit ner. Och allt är mörkt utom lärkträden. Lärkträden är speciella. Det är ett barrträd som faktiskt fäller sina barr på vintern. Och på hösten så övergår det precis som lövträden i en härligt intensiv gul färg. Lärkträdets ved eller inte ved, utan virke, skulle jag säga, innehåller så mycket bevarande kraft i sin så att, säga, sav att man ofta bygger altaner, lek. Plats, detaljer av lärkträd för att då behöver man oftast inte impregnera virket. Det finns en naturlig impregnering i det. Lärkträdet, ett spännande träd. Jag ska läsa för dig en dikt som jag skrev för några år sedan som heter Lärkträdens tid. Lärkträdens tid är november. Barrträdens gula rebeller. Ingen kan hindra dem från att ändra färg eller lägga från sig barren. En solgul demonstration i höstdiset. En färgkaskad innan vintern. Under sommarens enkla tid gör de inget väsen av sig, smälter in i omgivningen. Men när det blir gråkallt, när resignationen och melankolin sätter in, då är lärkträdens tid. Påminnelsen om sommarsol och liv som kommer igen. Lärkträden. Mina själsfränder En sång med begitta och Svante Välkommen hem Minns hur de var på landet Solvarma dag Det var bättre förr Bara lek och skratt Men snart var allting över Så stod jag där Utanför min dörr Welcome Värld. Rest från land till land, hemma igen, från där jag sist har varit. Träffar en vän som tar min. Det Ja, välkommen, det kan man nästan sätta som en rubrik över den kristna kyrkans arbete över evangeliets innehåll och Bibelns budskap. I alla fall borde det vara så. Det är ett välkommen till Gud och ett välkommen till den kristna församlingen till kyrkan. I söndags vid kyrkaffet efter gudstjänsten med nattvard som vi hade i Skänninge pingkyrka. Vi sjöng ganska många olika sånger om himlen och jag talade om sången om himlen. Och så satt jag först vid ett härligt rundat bord med flera av de äldre medlemmarna i kyrkan som har varit kristna i många, många år. Och ett par av dem är riktigt gamla, bra bit över 80. Och härligt att möta dessa stabila, härliga människor. Sen tog jag min kaffekopp och satte mig eh, vid andra bordet. Där bland annat två härliga afrikanska småmammor, mediatris från Kongo och Teresa från Ghana, satt och fikade. Och prata lite med dem om saker och ting som berörde oss alla. Och att få möta de här unga mammorna som har små barn, massor av jobb i vardagen. Med både arbete och plikter med barn och dagis och skola. Men ändå vill så gärna vara med. Som älskar församlingen och kyrkan. Som har en brinnande tro på bönen. Och som vill vara med så mycket de kan. Ja, vad härligt. Och i Pingskyrkan i Norrköping där jag själv är medlem och går så mycket jag hinner. Där har vi en hel bukett av eritreanska medlemmar. Ganska många av dem är ungdomar. De är brinnande bedjare. De är oförtrutet hjälpsamma i alla praktiska sysslor. De är fulla av kärlek och vilja till gemenskap med alla. Och de är ivriga att prata svenska och vågar be på svenska fast de bara har bott i Sverige en kort tid. Ja, fantastiskt med gemenskapen. Vi hörde Birgit och Svante sjunga Välkommen hem. Och här sjunger de en annan tänkvärdssång som säger älsklingsbarn. Gud har inga älsklingsbarn för alla är hans älsklingsbarn. Vår Herre har inga älsklingsbarn Hans skärlek är gränslös och red i varje människa var en dyrbar edel steg Därför så led han sin son att gå I döden för dig och mig då han älskar det syndare som Men synden den tål han med. gränslös och red. han ser i varje människa barn en dyrbar edelsteg ja livet börjar vid korsets fot och nå finns i Jesu namn. alla som vill tar med emot med stor kärlek i gränslös och red. han ser i varje människa en dyrbar edel steg ska vi nu innanför himmelens bord, vi människor som råkar oss loss beror nog ej på vad vi har gjort men vad han för oss. Vår herre har inga älsklingsbarn, hans kärlek är gränslös och röd. Han ser i varje människa han en dyrbar edelsteg. Vi har en följetong i våra program, den här terminen och det är Georg Herrens revolutionär eh, Skriven av Ivar Lundgren år 1975 En bok som berättar om den kände pingspastorn Georg Gustafsson som eh, själv var smålänning, föddes eh, i Värnamotrakten och växte upp i Karlfors och i Värnamotrakten och som sen blev en av de allra mest kända och originella pingstpastorerna i Sverige och som bodde i Jönköping i Norrköping där han var pastor i pingstkyrkan under några år han bodde i Eskilstuna och i Värnamo. Och här läser Sibilla Pettersson från Vetlanda veckans avsnitt. Förra veckan läste jag om hur Georg Gustafsson lyckas köpa Folkets husföreningens fastighet. Då den lilla pingstgruppen behöver en större lokal än Lagans Ros, som de ju hyr av Nykterhetsföreningen. Tack vare landstingsmannen och missionsvännen Anton Johansson och två andra starka borgonsmän lyckas han få låna de 10 000 kronor han behöver för köpet som görs upp i oktober 1925. Den sensationella affären medför skriverier i lokalpressen i inte alltid så positiva ordalag men den lilla församlingen fröjda sig och arbetar intensivt på att förvandla den gamla inrökta lokalen till ett tempel åt herren. Förtroendet för Geo och pingstvännernas arbete växer i staden och runt om i bygden. Geo jobbar kvar på snickerifabriken och ofta söker sig sjuka människor upp till honom där för att få förbön. Ibland talar Gud direkt till Georg om att bege sig till någon som behöver hjälp och Georg får se många under ske. Medan många prisade Gud för vad som skedde genom Georgs verksamhet fanns det andra som skar tänder och gärna ville stoppa honom. Bland de som blev omvända och anslöt sig till församlingen var också många unga kvinnor. Och därmed så minskade urvalet av flickor på danstillställningarna, och detta retade förstås många kara som fick svårare än för att draga upp vildiga jäntor på lördagsdanserna. Mer än ett supergäng lovade att sätta stopp för pingstvännernas verksamhet av denna enkla anledning, och som vanligt var det Geoj som betraktades som den huvudskyldige till väckelsens framfart, också bland kvinnfolken. När Georg var ute och hade möten i samhällena omkring Värnamo där det ofta fanns stort mansöverskott beroende på speciella industrier på orten, så hände det mer än en gång att något uppretat gäng tog honom med sig ut i mörkret efter mötet för att märka honom. Han var själv förvånad över att han klarade sig ifrån dem med livet i behåll. En gång var han kallad att hålla stugmöte på Bolmsö. När han kom dit dökte upp ett gäng stödiga torvarbetare. Det tog plats längst fram i salen och brännvinslitrarna som de hade med sig ställde de upp på det bord som Geoys skulle ha som predikstol. Geoys sa ingenting utan flyttade bara flaskorna så mycket att han fick plats för Bibeln. Sedan predikade han som vanligt om synd och nåd utan att skräda orden. Och tarvarbetarna och den övriga publiken lyssnade snällt. När mötet var slut reste tarvarbetarna sig upp och omringade Georg. Nu ska du följa med oss ut. Ja visst, kan jag göra det, så Georg och gick med dem. När de kom ut i mörkret tvingade de honom med sig till en kolsvart potatiskällare, Och där grep de tag i honom med sina breda nävar och började hota honom Nu är du dödens, men du ska få leva om du lovar att inte frälsa ett enda fruntimme till <går> Det lovar jag inte Ja då skickar vi dig till helvetet Nej, i så fall blir det till himlen när de märkte att Georg inte var rädd och inte brydde sig om vad de gjorde med honom, så slog de om. Ja, det kan ju inte hjälpas, du är ju i alla fall en hygglig kille, så vi får väl låta dig vara i fred. Det blev plötsligt vänskapliga och Georg tog tillfället och uppmanade dem att lämna sina liv i Herrens händer innan han återvände till sina oroliga vänner. Gamla folkets hus, numera Betelkapellet, blev naturligtvis ett värdefullt högkvarter för pingstveckelsen i Värnamo. Men trots att församlingen nyss hade flyttat från en liten kolastuga i Korsfors, blev den nya lokalen ändå snart alldeles för liten. Som tidningsrapporterna gav i handen var det inte ovanligt att hundratals människor fick vända om utan att kunna bredas plats. De färgstarka mötena som inte liknade något annat som de goda Värnamoborna upplevt i fråga om religiösa sammankomster drog ständigt massor av folk utan att det behövdes några särskilda reklamkampanjer. Redan första julotan, som hölls en dryg månad efter invigningen var något helt annat än de högtidliga och formella jullotor som folk var vana att gespa sig igenom för traditionens skull. I Betels julota hade jag inbjudit flera talare som alla hade det gemensamt att de var gamla revolutionära syndikalister som hade blivit frälsta och som tidigare varit aktiva som socialistagitatorer i samma folkets hus. Naturligtvis lockade sådant åhörare Själva statsfullmäktiges ordförande kunde inte hålla sig i styr utan var tvungen att gå och lyssna på dessa framstamande pingstvänner. 250 personer var det maximala antalet som man hade tillåtelse att ta in i lokalen. Som liksom tidigare vid lagans ros så hade nu polisen ofta fullt jobb att hålla kontroll på folkhopen och se till att man inte bröt mot myndigheternas bestämmelser. Snart stod det klart för församlingen att man måste bygga om och utöka sin kyrka. Och i det sammanhanget skulle man också installera varmvatten till de ideliga dopförrättningarna. Det plåtskrälle till uppvärmningsaggregat som man hade monterat in i dopgraven för att kunna direkt värma vattnet visade sig nämligen inte alls fungera enligt förväntningarna. Det bestod av en ugn som man eldade i och utanpå den ett vattentätt järnhölje. Men luften mellan ugnen och järnhöljet verkade som ett effektivt isoleringsskikt och man fick elda i dagar utan att ändå få dopvattnet mer än en aning jumt. När ombyggnaden började bli aktuell visade det sig att huset låg allt för nära gatan och därför blev man tvungen att bygga en ny grund bredvid den gamla och sedan rulla över hela huset på den nya grunden. Det var ett vanskligt företag, men det gick. En höstdag 1928 blev det äntligen dags för invigning av den ombyggda och utökade kyrkan och dagen skulle bland annat firas med stor dopgudstjänst. För första gången med hjälp av varmvatten som värms på vanligt sätt i en varmvattenberedare kopplad till centralvärmepannan. Slitet och släpet med de tunga mejeriflaskorna och det envetna eldandet i den gamla dopgravsugnen var nu äntligen ett minneblock. Det var bara att öppna en kran så skulle varmvattnet flöda in i dopgraven. Enkelt och bekvämt, trodde man. och vaktmästaren Viktor Svensson höll till i det nya och fräscha kapellet och grejade med de nödvändiga sista förberedelserna innan kvällens möte med dopförrättning skulle börja och invigningshögtiden inledas. Allt var upplagt för en härlig kväll en andlig festhögtid för församlingen. Det var visserligen lite svårt att få elden i pannan att ta sig men det skulle väl greja sig efterhand. Men tiden gick och hur Georg och Victor en pysslade om sin nya fina panna så gick det inte att få någon fyr i den. De försökte med alla tänkbara knep. Det eldade papper i dragluckan och mixtrade med alla ventilationsluckor blåste på glöden och späntade tunna fina torrbetsstickor Allt det uppnådde var några sekunders flämtande låga och en växande hög av pyrande, glödande, rykande och osande pinnar och vedklumpar i pannans inandöme. Ute höll hösttimmorna på att lägra sig över Värnamo och röken från den pyrande pannan hade inte en chans att ta sig upp genom den iskalla skorstenen där kallluften låg som en hög våta säckar och spärrade utsläppet. Istället rökte så mycket friskare in i pannrummet och därifrån letade röken sig vidare genom Betelkapellets gångar och rum och bredde ut sig i köksalen som en dimma. Hur mycket Georg och Viktor vädrade och blåste och donade med sin panna så välde det bara ut mer och mer rök. Och dopvattnet förblev mera ouppvärmt än någonsin. Till slut sa Victor, jag har en flaska fotogen där hemma. Jag går och hämtar den. Sagt och gjort, han knallade iväg men tog i hastigheten fel butelj. Utan att veta det återvände han till pannropen och med en flaska bensin. <skratt> nu ska det väl äntligen bli fart på elände, tänkte jag, och jag öppnade pannluckan medan Viktor skulle pytsa i vätskan. I nästa ögonblick var explosionen ett faktum. Pannan flåsade till som en dödsskjuten drake och eldkvastarna stod ut ur alla tänkbara Glugga och hål. Georg och Victor kastades baklänges av trycket samtidigt som eldsflammorna svedde deras ansikten. Georg fick ögonbryn och ögonfransa och en stor del av håret bortsvett på bråkdelen av en sekund. Elden for över hela pannrummet in i de uppstaplade vedtravarna och för ett ögonblick såg det ut att bli katastrof. När plötsligt Georg hämtade sig från chocken och skrek med sina lungor fulla kraft, medan lågorna sprakade omkring honom. I Jesu Kristi namn och enligt Hebrebrevet 11 släcker jag elden. Eldsolyckan var ett djävulens försök att stoppa deras verksamhet, tänkte Georg. Och han hade inte mer än ropat sista ordet för förrän elden var släckt. Viktor Victoria skyndade sig att spola vettravarna och allt annat i pannrummet med vatten. Men efter den passen brann det i Betels pannan. Och dopvattnet blev varmt utan mankemang och församlingen hade en välsignad gudstjänst i sitt nya tempel. Det gjorde inte så mycket att föreståndaren själv var svart i ansiktet och verkade lite mer avsnaggad än vanligt i håret och att vaktmästaren i dörren inte var lika presentabel som han brukade. De båda hade ju just tagit ett handgripligt nappatag med djävulen och det var en form av handlingskraft som pingstvännerna alltid uppskattade. I januari året på 1929, var Gerald inbjuden till Philadelphia församlingen i Jönköping. Han predikade en söndagsförmiddag i församlingens lokal och skulle på eftermiddagen medverka i ett möte i Folkets hus i Norra Hammar, någon mil från staden. När han just var klar att resa dit kom Guds ande över honom, så överväldigande att han inte kunde lämna sitt rum. Jönköpingsborna fick åka ensamma till eftermiddagsmötet medan Georg låg kvar som i andehänryckning. Medan han på detta sätt var som förflyttad till en annan verklighet fick han se Jesus komma till honom där i rummet. I sin hand hade han ett svärd, och Georg rätade på sig för att se honom bättre där han låg på sina knän. Han hörde Jesus säga När detta svärd har genomborrat dig så ska mitt ords svärd gå igenom dem som hör dig. I nästa sekund upplevde Georg hur Jesus stötte svärdet i hans bröst och han tyckte att han skrek högt av smärta. Då sa Jesus Så länge detta svärd sitter kvar i ditt bröst så länge ska också mitt ords svärd gå igenom dem som hör dig. Därefter kastade Jesus en mantel över honom. Och i nästa ögonblick befann han sig på Östra Storgatan i Jönköping. Han såg sig själv i skyltfönstret. Då hörde han än en gång Jesu röst. I denna stad och på dessa gator ska du få bli mitt redskap. När Georg efter ett par timmar kom till sig igen kände han det som om hela hans varelse blödde. På kvällen talade han på nytt i pingstförsamlingen och hans ämne var en sönderskuren konungsmantel och en sönderskuren profetmantel. Han talade om det förlorade konungaämbetet och det skadade profetämbetet när han slutade sin predikan och vände sig om på plattformen såg han att församlingens föreståndare Karl Hedén låg på sina knän och vid hans sida Jehojs bror Simon och församlingens äldste bröder. Jehoj bad pastor Hedén ta hand om fortsättningen av mötet men han svarade, du har predikat och du får själv ta hand om det. Det blev ett sällsamt möte i den unga församlingens liv. Den helige ande själv tog hand om det. Det varade till midnatt. Och bara Guds bok i himlen vet hur många som den kvällen blev frälsta och andedöpta. När Geo gick hem på natten tyckte han att gatstenarna ropade hans namn och han kände att Gud kallade honom till tjänst i denna stad. Han hade lovat att vara på sitt arbete klockan nio på måndagsmorgonen men han var så överväldigad av sin upplevelse i Jönköping att han inte kunde komma iväg till fabriken. Han berättade för Gärda vad han varit med om och sa att han var förvissad om att Gud hade kallat honom till Jönköping men att hon inte fick säga det till någon. Ingen hade hört något om att Karl Hedén hade planer på att lämna Jönköping. Och Geo och Gerda beslöt sig för att behålla Geos upplevelse för sig själva. Båda två brast i gråt. Båda tyckte att de inte kunde lämna Värnamo. De hade aldrig tänkt sig något annat än att stanna där för alltid. På försommaren tog Carl Hedén kontakt med Geoy och frågade om han kunde komma och bli föreståndare för pingsförsamlingen i Jönköping. Ni kan väl inte kalla en fabriksarbetare att bli predikant i en så stor stad, svarade Geoy. Men Carl Hedén stod på sig. Gud har sagt till mig att han har redan talat med dig om detta. Svara mig, har han gjort det? Inför den frågan kunde Jehoi inte näka och Hedén berättade då att församlingens äldste bröder hade fått samma tanke att Jehoi var kallad av Gud att tjäna församlingen i Jönköping. Efter sex intensiva år i Värnamod och Jehoi vid sidan av ett krävande heltidsarbete på snickerifabriken fått vara med och lägga grunden till en församling som så småningom skulle bli en av de största och livskraftigaste i den svenska pingstveckelsen, stod nu han och hans familj inför uppbrottet. Många band hade knutit den samma med människorna i Värnamo bygden och det kändes svårt att klippa av dem allesammans och ge sig in i något alldeles nytt och oprövat. Församlingen upplevde det också som en oersättlig förlust att den man som varit deras hede från första stund skulle lämna dem. Men alla tröstade sig med att Jönköping bara låg knappa sju mil bort och att det skulle bli många tillfällen till gemenskap också i fortsättningen. För Georg var det en särskild personlig glädje mitt i uppbrottets vemod att församlingen i Jönköping också kallat hans bror Simon att följa med. De var ju oskiljaktiga i den andliga striden. Och nu skulle de få fortsätta att stå skuldra vid skuldra också på den nya platsen. Vi ska lyssna på Carola. Hon sjunger den gamla älskade läsarsången Är det sant att Jesus... Är, min är det sant att Jesus är min broder? Är det sant att arvet hör mig till? Ors så bort med alla tåreflor Arv. Mikael Ljärlestrand har gjort ett album med kända sånger i lite ny tappning som han kallar Mitt Arv. Och eh, i Bibeln finns det en genomgående tanke om att vi som människor har fått en arvslott, ett arv eh, genom tron på Jesus Kristus. Och... Eh, Arv i Bibelns terminologi är bredare än kanske på modern svenska. Då handlar alltid ett arv om någonting man får från en nära släkting, en förälder eller annan släkting. Men i Bibeln så kan det också tala om detta som Gud ger av nåd som gåva. Han ger oss en arvslott. Och det är ju hemligheten att genom Jesus Kristus och hans kärlek och offer på korset och uppståndelse så är varje människa som tar emot det en arvinge åt Gud. Jag läser ett par versar från Kolosserbrevet, det första kapitlet. Ni ska tacka fadern. Som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Den som har fått ett arv är noga med att ta reda på vad det står, vad det finns för saker att hämta ut, vilka förmåner det finns. Och därför vill jag som kristen gärna läsa Bibeln varje dag. För det är testamentet som berättar om vilket underbart arv vi människor har fått Genom Guds godhet och genom Jesu kärlek. En arvinge ska ta emot sitt arv och när han har tagit emot det så ska han eller hon förvalta det. Helst inte bara förslösa det. En tänkvärd sak också att kanske fundera över. Tar vi emot Guds kärlek? Förvaltar vi detta fantastiska genom att tjäna Gud och tjäna medmänniskor och ge vidare till andra? Eller förslösar vi arvet? Låt oss be. Tack Herre för din oändliga kärlek att det finns ett arv som vi har fått genom Jesus Kristus Frälsning och frid och evigt liv Hjälp oss att ta reda på vad detta arv innehåller och att ta ut det och att förvalta det Välsigna varje lyssnare Du är med oss varje dag Amen Tack för att du har lyssnat också det här programmet Eh, nu ska Kristina Imsen tolka en gammal välkänd sång Om jag ägde allt men inte Jesus Lyssna och njut och ha det så bra Vi hörs igen om du vill